Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatum. Matumene anguni kwamba hujambu. na karibu kuifata tarifa bari na wakujia kupitia redwi sanga niru. Inoski kafema kutoka mjini Tarifa ya bari ya oktober 5, kwanza, Tuianze na mukhtasari kuva barakoa haviheshimishwi katika tarafa ya Rumonge hususan sokoni kama ilivyoagizwa hivi karibuni na katibu mkuu wa tarafa hiyo ya Rumonge na hatua kali zinakuenda kuchukuliwa kwa wale ambao hawatovalia barakoa Asilimia tisina mbili za kesi ambazo zinazo wasilishwa tarafani Mwinga Nizile zinazo husu vimada huku wakazi wakijiji wa kimuja cha pumkuwani Mwinga Wanasema ya kuamba halio inasababisha watu kutumia vibaya mali ya familia Kuna hayo bila shaka na mengine, serafi na kizimana ndi ambaya na mitambo, Ismail Kwizera, ndi ambaya na kulitia tarifa ya habari. Tuyangze tu tarifa ya habari ambapo shimo li lilo undwa ili kubeleka uchafu kutoka kwenye vyo sokoniru vumera limiaribi kabadhi ya wa wafanya biyashara wa eneo hilo wanafamisha kuwa Kazi zao zipo kama zime simama na kuomba tatizo hilo lishulikiwe. Mina ni Leonidanski, ungozi wa soko la Ruvumera. Anafamisha kuwa tatizo hilo linafamika na tayari ya mekwisha lilipoti kwa viungozi usika na usafi katika uungozi wa mji wa Bujumbura. Kuvwa barakoa katika maeneo ya uma kama ilivya gizwa hivi karibu ni katika tarafa rumunge Havia shimishi katika soko la Rumonge baadhi ya wafanyabiashara katika soko hilo wanasema ni hatua ngumu kutekeleza wanapokuwa wanafanya kazi zao Jeremy B. Zimana, katibu tarafa, mkuwani, katibu tarafa Rumonge, alichukua hatuwa hiyo kwa lengo la kujikinga na virusi vya COVID-19. Anasema kuamba, athabu zina kuenda kue kwa adharani, kwa wale ambao hawatu fuatisha hatuwa hiyo. Katibu tarafa Muinga ana anaripoti kuwa silimia atisina ambili ya wasilisha kesi zao katika uunguzi wa tarafa iyo ni zile zinazo husu vimada takuimu za awali zinaonesha kuwa zaidi ya familia miambili zinaishi kinyume na sheria na kusababisha tabia ya talaka badhi ya wanakijiji wa huko murire wanasema kuwa tabia iyo inasababisha matumizi mabovu na kutu ishimiana ndani ya nyumba kati ya mke na mume waendelea kuitikea kwa sikio ni tarifa habari na wakojia kuvitia radio isanganiro, tupate mapumziko kidogo, kisha tuendele na tarifa ya habari radio isanganiro ni kiboko yao hatua za kuchukuliwa ili kuungana bado hazija hazija hatua za kuchukuliwa ili kuungana bado zinahitajika ili wasilishwa Jumanne hii na mkuu idara sheria na amani katika mkutano wa askofu mkuu ni Burundi ni wakati tumeio ilikuwa ikiwasilisha mafanikio yake ya kipindi cha miaka mitatu Askofu Jorge Bizimana, anasema kuwa mafanikio yao, ni kudumisha sheria kwenye ngazi za shina. Na tuendele na tarifa yetu ya habari ambapo ni kufamishe kwamba shule ya msingi ya nye numba. Ilioko tarafani mugina ni chibitoki inakabiliwa na uhaba wawalimu na viti ambapo kwa mwaka wakuanza wa shule wanafunzi wanakaa juu ya mbao walimu wanaamini kuwa hali hiyo inasababisha upungufu wa uelewa wanafunzi wanaomba kusaidiwa mkuu wa shule hiyo anafahimisha kuwa wanalazimika kuwatumia walimu wanaojitolea na anaomba wapatishiwe wapatishwe walimu wa kutosha, pamoja na viti nilipoti yake Jackson Bahati inasomwa na Muize Misago Shule hiyo inavimba sita vya madarasa na kulingana na walimu Shule lenyewe linafanya kazi kwa zaidi ya miaka kumina nne Shule husika lina kabiliwa na ukosefu wa walimu, madawati na kathalika Wanafunzi wa darasa la kwanza wana kadri ambao ambazo zimetungi kwa kwenye mawe Hali hiyo inathari mbaya kwenye alama za wanafunzi kulingana na walimu Ukosefu wa walimu unapelekea wazazi kulipa ada kwa walimu wa muda Hali ambayo, wazazi wanona kwamba ni mojawapo ya sababu ya kuwacha shule kwa wanafunzi. Mwalimu mkua shule ya msinga nye numba anakiri changamoto hiyo. Nduwa rugira Sebastian anashirikia na wazazi kwa kulipa walimu wa muda kwa sababu ya ukosefu wa walimu shule ni kwake. Mkurugenzi wa idara ya elimu mkwane chibitoke anawataka maafisa wa utawala katika tarafa ya mugina na wazazi pia kuchangia kama inavifanyika katika tarafa zingineza mkwa huo kwa kusubiri msada wa serikali. Joseph Nyandwi anaeleza kuwa kuna madawati ambayo yanatengenezwa kwenye shule hiyo ya msingi ya nye numba zaidi ya wanafunzi tano wanakaa kwenye kiti kimoja. Hivi karibuni tarafi ya mugina imetuwa madawati 25 kwa shule hiyo kama anavyeleza mkurugenzi wa shule hiyo. Shukran mzee misagu imetimu majira saa 7 na deka 28 kwenye studio za Redjo Isanganiru. Punde tunaendelea na tarifa ya habari. Redjo Isanganiru ni kiboko yao. Kufungua tena kwa mipaka kima katika eneo la ziwa tanganyika kutasaidia kupunguza uhasama katia nchi za Afrika. Hayo yanafamishwa na Fredingo ga, Gaterete kiongozi anayuhusika na mipango katika shirika la Umoja wa Afrika. Amiazungumza hayo jumanehi katika mkutano unahuhusu kueka mipaka katika ziwa tanganyika. Gaterete anafamisha kuwa utajiri wa ziwa tanganyika Unaweza kuzua mizozo kati ya nchi. Na tuitimisha sa tarifa ya habari na utoka ukua mkua ni ngozi. Ambapo kiongozi wachama cha walimu kona pesi mkua ni ngozi. Anasema amekemea uonevu na utendea walimu. Ina tokea kuto kwelewana na uongozi wa shule. Melkyo Nduwimana alia zungumza ayo katika hafla siku ya walimu kima taifa. Ambapo, kuna walimu wa tatu walio pele kwa sayemu nyingine ya kazi mkuwa ni humo, bada ya kuto kukubaliana na kiongozi wa shule, kuhusu kupasisha wanafunzi. Kiongozi uo, wachama cha walimu mkuwa ni ngozi, anaomba sheria zitumike. Kwa wote ni habari ni habari tuliotumiwa na ripotietu uko mkoa ni Ngozi Apoliner Muzagara imetimia majira ya 7 na dakika 30 kwenye studio za redio E na kabla tu ya nanga tuweze kuapa muhtasari wake Isanganiro na kabla ya kuishusha ranga taarifa hii ya habari tuwakumbushe mukhtasari wa habari zenye kuvua barakoa viheshimiwi katika soko la Rumonge kama ilivyoagizwa hivi karibuni na katibu, na katibu tarafa mkoa na katibu tarafa Rumonge na athabu zinakuenda kutolewa kwa ole ambawa toishimu shiria hiyo Asili 192 za kesi zinazo wasilishwa trafani muinga Nizile zinazo husu vimada na bathi ya wakazi wa trafani humo Wanafamisha kuwa Wanafamisha kuwa uh, Kesi wanafamisha kuwa hali hiyo Inasababisha matumizi mabovu ya mali ya familia na imetimu majira saa 7.30 na muja kwenye studio za Radio Isanganiro. Hadi apo laziada sina zaidea kustuwa shukuna ndha dhati kwa serafi na kizimana. Aliye niongoza Kimitambo, mimi ni Ismail Kwizera. Nuwata kioskivu mwema ipindi vya Radio Isanganiro, vina vyo fuata.